על שני קצות החושן. וייתנו שתי העבותות הזהב על שתי הטבעות, על קצות החושן, ואת שתי קצות שתי העבותות נתנו על שתי המשבצות, וייתנום על כתפות האפוד אל מול פניו. ויעשו שתי טבעות זהב, וישימו על שני קצות החושן,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 כאשר ציווה אדוני את משה, ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו. ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, כרסיו, כרשיו, בריחיו ועמודיו ואדוניו, ואת מכסי אורות האלים המאדמים, ואת מכסי אורות הטחשים,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 את מזבח הנחושת ואת מכבר הנחושת אשר לו, לא, את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת כנוף, את קלעי החצר, את עמודיה ואת אדניה, ואת המסך לשער החצר, את מטריו ואת תודותיה, ואת כל כלי עבודת המשכן לאוהל מועד, את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן.